care erau în acele locuri. Căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frat să păzească hotărârile apostolilor și presbiterilor din Ierusalim. Bisericele se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. că au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă misia,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 Căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea din tei cetate într-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu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 le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toții lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielile să spună temnicerului, Dă drumul oamenilor acelora." Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Dregătorii au trimis să vi se dă drumul. Acum, dar..." Ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel l-a zis, După ce ne-au bătut cu ele în fată tuturor, fără să fim judecați pe noi, ca suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scoat afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani.